Ana Carenina, pista 17 Stăteau acum la 15 pași unul de altul. Stiva, îl întrebă Levin pe neașteptate, De ce nu-mi spui dacă s-a măritat cum nata ta sau când se mărită? Levin se simțea atât de tare și de liniștit, încât credea că niciun răspuns nu l-ar putea tulbura. Dar nici prin minte nu uite ceea ce îi va răspunde Stepan Arcadici. Nu s-a măritat și nici nu se gândește să se mărite. E grav bolnavă. Medicii au trimis-o în străinătate. Nici nu știu dacă mai scapă." Ce spui?" izbucnii Levin. Graf bolnavă? Dar ce are? Cum de...?" În timp ce vorbeau, Lasca ciulise urechile, uitându-se în sus, pe cer și în urmă cu dojană spre dânsii. Și-au și găsit timp de vorbă." Părea că gândește Lasca. Și sitarul vine... Uite-l cum vine, au să-l scape. În aceeași clipă, se auzi dintr-o dată un fluierat strident, care parcă le uzul. auzul. Amândoi apucarea dintr-o dată puștile. Două fulgere țâșniră și două detonături răsunară în aceeași clipă. Sitarul, care zbura foarte sus, își strânse deodată aripile și căzu în desiș, îndoind de lăstarii subțiri. Strașnic, amândoi odată, strigă Levin și alergă cu lasca în desiș să caute sitarul. Dar ce m-a durut așa din auri? se întrebă el. Ah, da! i-e bolnavă! Ce pot face? Ce rău îmi pare!" L-a găsit, mintoasă? o zise el scoțând din gura lască scăi pasărea caldă și așezând-o în aproape plină. L-am găsit, Stiva!" Răcni el după aceea. Capitolul 16. În drum spre casă, Levin îl rugă pe Oblonski să-i dea amănunte despre boala lui Kitty și despre planurile familiei Șerbațchi. Și cu toate că era rușine să-și mărturisească acest lucru, ceea ce află îi fă plăcere. Era mulțumit și fiindcă mai putea nădăjdui, dar și fiindcă aceea care îi pricinuise atâta durere, sufera și ea. Când Stepan Arcadici începu să vorbească despre cauzele bolii lui Kitty și pomeni de Vronski, el îl întrerupse. Nu sunt îndrituit să aflu amănunte de ordin familial și, la vorbind vorbind, nici nu mă interesează. Stefan Arcadici zâmbi abia văzut, prinzând fulgerătoarea și atât de cunoscuta schimbare la fața lui Levin, care era acum tot atât de posomorâtă, pe cât fusese de veselă cu o clipă mai înainte. Ai rezolvat problema pădurii?" îl întrebă Levin. Da, am isprăvit. Am căbătat un preț strașnic, 38 de mii. 8.000 înainte și restul în șase ani. Am pierdut cam mult timp cu asta. De altfel, nimeni nu-mi dădea un preț mai bun. Asta înseamnă că ai dat pădurea de pomană, spuse Levin Posak. Adică, de ce de pomană? Îl întrebă Stepan Arcadici cu un zâmbet blajin, știind că acum nimic nu-i va plăcea lui Levin. Pentru că pădurea prețuiște cel puțin 500 de ruble de satina, răspunse acesta. Ah, agricultorii ăștia! Glumiste, panarcadici. Tonul ăsta al vostru, disprețuitor față de noi, orășenii. Dar când e vorba de treabă, noi o facem totdeauna mai bine. Credem că am calculat totul, adaugă el. Am vândut pădurea atât de avantajos încât mi-e și frică să nu se răzgândească cumpărătorul. Doar asta nu e pădure pentru lemn de construcții, ci mai mult pentru lemn de foc. Urmă, el, dorind ca prin expresia de construcții, să-l convingă definitiv pe Levin de nedreptatea îndoielilor lui. Dintr-o desatină nu ies mai mult de 30 de stânjeni de lemn. El însă mi-a dat 200 de ruble pe desatină. Levin zâmbi disprețuitor. Se gândi. Cunosc mania asta, nu numai a lui, ci a tuturor orășenilor care se duc la țară de două ori în 10 ani și după ce prin două-trei vorbe țărănești, le întrebuiințează Alandala, ferm convinși că știu totul. De construcții, este 30 de stânjeni Rosteți cuvinte, însă habar n-au de înțelesul lor Eu nu m-aș apuca să te învăț cum să scrii tu la birou, îi spuse el Și dacă aș avea nevoie de ceva, te-aș întreba pe tine Tu însă ești sigur că înțelegi toate socoterile astea cu pădurea Nu sunt prea ușoare? Ai numărat copacii? Cum să număr copacii? Răspunse râzând Stepan Arcadici, încercând să alunge proasta dispoziție a prietenului său. Să numer nisipul mării și razele planetelor, cu toate că o minte genială ar putea. Dar mintea genială a lui Reabinin, poate, niciun negustor n-ar cumpăra fără să numere, afară numai dacă îi dă cineva de pomană, cum faci tu. Îți cunosc pădurea? Mă duc acolo în fiecare an la vânat. Pădurea ta face 500 de ruble de satina, bani peșin. Și el ți-a dat 200 de ruble de desatină în rate. Înseamnă că i-ai dăruit 30.000 de ruble. Hai, nu te mai înflăcăra, zise Stepan Arcadice Amărât. De ce nu mi-a dat nimeni mai mult? Fiindcă Rabinin s-a înțeles cu negustorii, i-a mituit. Am avut de-a face cu toți, Ei cunosc. Ăștia nu sunt negustori, ci niște lipitori. El nici n ar încheia o afacere care i-ar aduce un câștig de 10-15%. Aștepte să cumpăre rubla cu 20 de copei ei, lasă Ești prost dispus!" loc. răspunse posac Levin, în timp ce se apropiau de casă. La scară se și afla o brișcă îmbrăcată pe din afară cu tablă și căptușită cu piele, trasă de un cal bine hrănit, cu hamur late. În brișcă ședea un logofot cu fața ambujorată și cu mijlocul bine înciz, care făcea pe vizitiul. Negustorul intrase în casă și primi pe cei doi prieteni în antreu. Era un bărbat înalt, uscățiv, între două vârste, cu mustăți și bărbia aransă, proeminentă, cu niște ochi bulbucați și tulburi. Purta o redingotă blămarin cu pulpane lungi și nasturi la spate, cizme înalte, încrețite la glezne și drepte pe pulpe, peste care încălțase niște galoși mari. Își șterse fața cu o batistă și după ce își petrecu o poală are din gote peste cealaltă, deși haina îi stătea și așa foarte bine, salută cu un zâmbet pe cei ce intrau și întinse mâna lui Stepan Arcadici ca și cum ar fi vrut să înhațe ceva Ba să zic că ai venit Îi spuse Stepan Arcadici dând mâna cu el Foarte bine N-am îndrăznit să ne socotesc poruncile excelenței voastre Cu toate că drumul e foarte rău Pozitiv, am mers tot timpul pe jos Dar am sosit la vreme Constantin Dmitric, respectele mele Îi spuse el lui Levin Încercând să-i prindă și lui mâna Levin încruntat Se prefăcă însă că nu-i vede mâna întinsă și se apucă să scoată sitarii din tolbă V-ați bine la vânătoare Care va să zică Ce pasăre să fie asta Adăugării Abinin Privind disprețuitor sitarii O fi având care va să zică Gust bun Dădu din cap în semn de dezaprobare Înduindu-se că deletnicirea asta Ar face parale Vrei să și în birou? Spuse Levin în franzuzește Lui Stepan Arcadici încruntându-se Treceți în birou, aveți să vorbiți mai în liniște acolo. Cu plăcere, unde doriți dumneavoastră? Rostirea Binin, cu un aer de disprețuitoare demnitate, vând parcă să dea înțelege că dacă unii pot întâmpina dificultăți în raporturile lor cu alții, el nu întâmpina niciodată vreo greutate în nicio privință. Când intră în birou, Reabinin se uită din obișnuință în toate părțile, căutând parcă icoana. Iar după ce o găsi, nu se închină. Cercetă cu privirea dulapurile și rafturile cu cărți zâmbi disprețuitor și cu aceeași îndoială ca și pentru sitari Clătină din cap în semn de dezaprobare Neadmițind că lucrurile acestea ar fi de vreun folos Ei, ai adus banii? Îl întrebă Oblonski Ia loc Nu ne punem noi pentru parale Am venit să vă văd și să stăm de vorbă Ce să mai stăm de vorbă? Dar ia loc Asta se poate răspunserea binin, așezându-se și lăsându-se pe speteaza fotorului într-o poziție foarte incomodă. Domnule prinț, trebuie să mai lăsați din preț, altfel ar fi cu păcat. Doar plătesc bani gheață, definitiv, până la ultima copeică. Banii nu să fie o piedică. Levin, care își pusese în răstip pușca în dulap, dădu să iasă pe ușă. Auzind însă cuvintele negustorului, se opri. Tot ai luat pădurea de pomană, zise Revin. Dumnealui a venit prea târziu la mine, altminte-l fixam eu prețul. Reabilin se ridică în picioare și îl privi pe Levin de jos în sus, tăcut și zâmbind. Constantin Dmitric e foarte zgârcit, spuse el zâmbind lui Stefan Arcadici. Definitiv, nu pot să cumpăr de la dumnealui nimic. Am tocmit niște grâu, am oferit bani buni. De ce să-ți dau de pomană bunul meu? Doar nu l-am găsit în drum și nici nu l-am furat. Dați-mi voie Pozitiv, azi nu-i cu putință să furi În ziua de azi există o procedură judecătorească publică Definitiv, acum totul curat Nici nu poate fi vorba de furat Am vorbit de la obraz la obraz Dumnealui cere prea mult pentru pădure Nu se ies la capăt cu socoteala Vă rog să mai lăsați din preț cât de cât Afacerea ați încheiat-o ori nu Dacă ați încheiat-o, Tocumera nu mai are niciun rost Iar dacă n-ați încheiat-o amestecă Levin, cumpări eu pădurea. Zâmbetul lui Rabinin pieri într-o clipă. O expresie aspră, prădalnică, de pasăre răpitoare îi se-ntipări pe față. Își descheiere din gota cu degete iuți și osoase, descoperindu-și cămașa purtată peste pantaloni, nasturii de arama ei vestei și lănțișorul ceasului și scoase repede un portofel gros și vechi. Poftim pădurea mea! zise el, făcându-și repede semnul cruci și întinzând mâna. Luați banii, pădurea ea mea. Uite cum lucrează Riabinin. Nu-și drămăluiește gologani. adăugă el încruntându-se și gând din mână cu portofelul. În locul tău nu m-aș grăbi?" urmă Levin. Se poate?" răspunse Oblonski schimirat. Doar mi-am dat cuvântul." Levin ieși din cameră trântind ușa. Uitându-se după dânsul, Riabinin dădu din cap cu un zâmbet. Tinerețe, în definitiv copilărie. Dacă fac treaba asta și cumpăr, pe cinstea mea o fac numai pentru glorie, că uite, binin și nu altcineva a cumpărat părurea de la Oblonski. Iar sucotările le-o face cu moda Dumnezeu, pe crucea mea. Poftiți, să facem contractul." După un ceas, negustorul, înfășurându-se cu grijă în șuba lui și încheindu-se la toți nasturii, se urcă în bărișca bine căptușită și pleca acasă cu contractul în buzunar. Uf, boierii ăștia, spuse Riabini în logofătului său, toți sunt la fel. Așa-i, răspuse logofătul, trecându-i hățurile și prinzând în cârlig burduful de piele. Dar cu pădurea aceea se aude Mihail Ignatici? Ați cumpărat-o? E rost? Hai, hai! Capitolul 17. Stepan Arcadici se duse sus cu buzunarul umflat de bagnotele pe care le dăduse negustorul pe trei luni înainte. Afacerea cu pădurea se încheiase. Banii îi avea în buzunar, vânătoarea mersese bine. Era în cea mai plăcută stare sufletească. De aceea ținea mult să împrăștie proasta dispoziției care l-a păsat pe Levin. Dorea să încheie ziua cu o cină într-un chip tot atât de plăcut, cum o și începuse. Într-adevăr, Levin nu era în apele lui. Nu se putea stăpâni cu toată dorința de a se purta prietenos și amabil cu simpaticul său oaspete. Știrea că Kitty nu se măritase, îi dăduse o amețeală care îl cuprindea din ce în ce mai mult. Nu se măritase și era bolnavă. Bolnavă de dragoste pentru bărbatul care o nesocotise. Jignirea asta cădea parcă și asupra lui. Vronski o nesocotise pe ea, iar Kitty îl nesocotise pe dânsul, levin. Prin urmare, Vronski avea dreptul să-l disprețuiască pe Levin și deci era dușmanul său. Constantin Dimitric însă nu sta să judece. Simțea nelămurit că în toată întâmplarea asta era ceva jignitor pentru el însuși, iar proasta lui dispoziție sporea. Acum se agăța de tot ce eșea în cale. Îl din fire, mai ales prostească avânzarea pădurii și șelăciunea că i-ai căzuse victimă să săvârșită în casa lui. Ei i-ai spăvit. Îl întrebă Levin, întâlnindu-se sus cu Stepan Arcadici. Vrei să stăm la masă? Da, nu mă dau în lături. La țară am o cumplită poftă de mâncare. Dar de ce nu l-ai reținut la masă pe iabinin? Să-l ia dracu. Ah, cum îl tratezi? Spuse Oblonski. Nici nu i-ai dat mâna. De ce să nu-i întinzi mâna? Fiindcă nici la lacheului meu nu-i dau mâna, iar lacheul meu este de o sută de ori mai cum se cade decât dânsul. De ce retrograd ești? Cum rămâne însă cu contopirea claselor sociale? Cu ei place să se contopească, n-are decât. Pe mine mă dezgustă. Văd că ești retrograd de bine, da? Zău că nu m-am gândit ce sunt. Sunt Constantin, Levin și atâta tot. Și încă un Constantin, Levin care nu e deloc în apele lui." Adăugă zâmbind Stepan Arcadici. Da, nu sunt în apele mele. Și știi de ce?" Din pricina vânzării tale prostești, iată-mi expresia. Stepan Arcadici se încruntă cu blândețe ca un om pe care lumea îl jignește și le enervează pe nedrept. Ei, lasă! făcu el. Când s-a mai pomenit ca un om să vândă ceva și să nu-i se spună numai decât după vânzare? Asta face mult mai mult. Dar atâta vreme cât lucrul e de vânzare, nimeni nu dă prețul adevărat. Văd că ai pică pe nefericitul ăsta de reabinii. Poate că am, dar știi de ce? O să mă fac și iar retrograd sau ceva și mai rău. Totuși mi-e ciudă și mă supără când văd că nobilimea sărăcește pretutindeni, nobilimea din care fac și eu parte și din care îmi pare foarte bine că fac parte, în ciuda contopirii claselor sociale. Iar sărăcirea nu e pricinuită de lux, ceea ce n-ar fi nimic. A trăi boierește e treaba nobililor și asta știu să o facă numai aceștia. Acum, mujicii de prin locurile noastre cumpără pământ, Asta nu mă supără." Boierul duce viața trândavă pe când muzicul muncește și înlătură un trântor. Și așa trebuie să fie. Îmi pare foarte bine pentru muzic. Dar mi-e necas când văd că sărăcirea asta e datorită, ca să zic așa, unui soi de prostie și indolență a proprietarilor. Aici, un arendaș polonez cumpără cu o jumătate de preț o moșie minunată de la o cucoană care locuiește la Nisa. Dincolo, altul își arendează moșia unui negustor, pe o rublă de seatina de pământ care face 10 ruble. Aici tu ai dăruit, fără niciun rost șarlatanului ăstuia, treizeci de mii de ruble. Dar cum ai vrut să fi numărat fiecare copac? Negreșit să fi numărat. Tu nu i-ai numărat, dar Reabinin a făcut-o. Copiii lui Reabinin o să aibă cu ce trăi și învăța, pe când ai tăi, poate că nu o să aibă. Te rog să mă ierți, dar în numărătoarea asta e ceva meschin. Noi avem îndelednicirile noastre, ei pe ale lor. Trebuie să găștige și ei ceva. Dar la urma urmei afacerea e încheiată și gata. Uite că au venit și ochiurile. Dintre felurile cu ouă, asta e mâncarea mea preferată. Și Agafia Mihailovna o să ne dea din vot ca acea strașnică de buruieni. Stepan Arcadici se așeze la masă și început să facă glume cu Agafia Mihailovna, încredințându-o că nu avusese de mult un astfel de prânz și o asemenea cină. Dumneavoastră cel puțin ne spuneți o vorbă de laudă," zise Agafia Mihailovna, pe când Constantin Dmitrici orice îi da chiar și o coajă de pâine, o mănâncă și pleacă. Oricât se să se stăpânească, Levin rămase posac și tăcut. Simțea nevoia să-l mai întrebe ceva peste Pan Arcadici, însă nu se putea hotărâi. Nu găsea nici forma, nici timpul prielnic, când și cum să-l întrebe. Stepan Arcadici, coborând odaia lui de jos, se dezbrăcă, se spălă încă o dată, își puse o cămașă de noapte cu cerculeței și se culcă. Levin tot zăbobea odaia odaie la dânsul, vorbind fel de fel de fleacuri, fără să aibă curajul să-l întrebe ceea ce voia. Ce bine să faci acum săpunul!" începu Levin, Despachetând și privind o bucățică de săpun de toaletă Pe care Agafia Mihailovna o pregătise pentru musafir Dar pe care acesta nu o întrebuințase. Uite, e o adevărată operă de artă Da, totul se perfecționează în toate domeniile Răspunse Stepan Arcadici, căscând molatic și fericit Teatrele bunăoară și localurile de distracție Peste tot e lumina electrică Da, lumina electrică Zise Levin Da Dar Vronski unde e acum? Îl întrebă el lăsând deodată săpunul Vronsky? Răspunse Stepan Arcadici întrerupându și căscatul E la Petersburg S-a dus acolo o după plecarea ta Și n-a mai dat pe la Moscova Știi Costa, O să-ți spun adevărul Urmă el rezemându-se cu cotul de masă Și sprijinindu-și în palmă fața frumoasă și rumenă în care ochii săi galeși, buni și somnoroși, luceau ca niște stele. Tu ai fost de vină? Te-ai speriat de un rival? După cum ți-am spus și atunci, nu se știe cine avea mai multe șanse. De ce n-ai stăruit? Ți-am spus numai că... Stepan Arcadici căscă numai cu fălcile, fără să deschidă gura. O fi știind sau nu că i-am cerut mâna? Se întrebă Levin uitându-se la dânsul. Da, pe fața lui se vede ceva și ret, diplomatic. Simțind că roșește, îl privea tăcut pe Stepan Arcadici, drept în ochi. Dacă ea simți simțit ceva atunci pentru dânsul, probabil că i-a plăcut fizicul lui, urmă Oblonski. Știi, aristocratismul acela desăvârșit și viitoarea situație în societate au avut efect nu atât asupra ei, cât mai ales asupra mamei sale. Levin se posomorâ. Jignirea refuzului suferit îi ardea în inimă ca o rană proaspetă Era însă acasă, iar acasă până și pereții îți vin în ajutor Stai, stai!" începui el întrerupându-l pe Oblonski. Vorbești de aristocratism, dar dă-mi voie să te întreb În ce consta aristocratismul lui Vronski sau al oricărui altuia Care să îndreptățească o nesocotire a mea? Tu îl socot pe Vronschi aristocrat, eu însă nu!" E un om al cărui tată s-a ridicat din nimic numai prin intrigi Și a cărui mamă, numai Dumnezeu știe cu cine n-a avut legături Nu, te rog să mă ierți, dar aristocrat mă socotesc eu Aristocrat socot pe oamenii de seamă cu mine Și care pot arăta în trecutul lor 3-4 generații de familii cinstite Pe o treaptă superioară de cultură Talentul și inteligența sunt altceva Oameni care n-au făcut niciodată un gest josnic față de nimeni N-au avut niciodată nevoie de nimeni Așa cum au trăit tatăl și bunicul meu Și cunosc mulți oameni de ferul acesta Ți se pare o meschinărie să numeri copaci din pădure și dăruiești 30.000 de ruble lui Reabinin? Dar tu primești leafă și mai știu eu ce, pe când eu n-aș primi niciodată Și de aceea țin la ceea ce mi-a rămas de la părinți și la ceea ce am câștigat prin munca mea Aristocrați, suntem noi, nu aceia care nu pot trăi decât din pomana a mai marilor zilei Și pe care îi poți cumpăra cu 20 de copelici dar pe cine te superi? Sunt de părerea ta." Răspunse Stepan Arcadici cu sinceritate și cu voioșie, deși își dădea seama că Levin îl numărase și pe el printre cei ce puteau fi cumpărați cu 20 de copeici. În suplățirea lui Levin, îi plăcea cu adevărat. Pe cine te superi? Deși multe din cele spuse despre Vronskii nu sunt adevărate, dar nu despre asta vreau să-ți vorbesc. Îți mărturisesc sincer că, dacă aș fi în locul tău, aș pleca numai decât la Moscova și... Nu, nu știu dacă ai sau nu cunoștință, dar mie e tot una. Am să-ți spun, i-am cerut mâna și am fost respins. Acum, Ecaterina Alexandrovna e pentru mine o amintire urâtă care mă umple de rușine. De ce? E o copilărie. Să nu mai vorbim de asta. Te rog să mă ieți dacă am fost grosolan cu tine. Acum, după ce spusese tot ce avea pe inimă, Levin era iarăși cum fusese în dimineața aceea. Tiva, te-ai supărat pe mine? Te rog, nu fi supărat. Adaugă el și luă mâna zâmbind. Nu sunt supărat deloc, nici n-am de ce. Sunt bucuros că am avut o explicație cu tine. Dar, știi ce? E bună vânătoarea dimineața. Ce-ar fi să mergem? Nu m-aș mai culca și i-aș pleca de la vânătoare de plagară. Foarte bine. Capitolul 18. Deși viața lăuntrică a lui Vronski era plină de pasiunea lui, viața sa exterioară, neschimbată și fără frâu, își urma cursul pe vechile și obișnuitele căi ale legăturilor și intereselor sale de societate sau de regiment. Interesele regimentului aveau un loc important în viața lui, mai întâi fiindcă își iubea unitatea, dar mai ales fiindcă și el era foarte iubit la regiment și, mai mult decât atât, respectat. Tot se mândreau cu dânsul. Se mândreau cu acest om putred de bogat, cult și cu însușiri superioare, care avea drumul deschis către orice fel de succese măgulitoare pentru ambiția și vanitatea lui și care ne socotea toate acestea, punând interesele regimentului și ale camarazilor lui deasupra intereselor personale. Vronski își dădea seama de părerea pe care o aveau camarazii lui despre dânsul și, pe lângă faptul că îi plăcea felul acesta de viață, se simțea dator să îndreptățească buna lor părere. Se înțelege de la sine că Vronski nu vorbea cu niciun camarad despre dragostea sa. Nu scăpa niciun cuvânt chiar la cele mai strașnice chefuri, dar altfel nu se îmbăta niciodată în așa hal ca să-și piardă stăpânirea de sine. Și închidea gura camarazilor ușuratici care încercau să facă aluzii la legătura lui. Totuși, întregorașul știa de dragostea sa. Toată lumea bănuia mai mult sau mai puțin relațiile dintre Dânsul și Ana Karenina. Cei mai mulți tineri îl invidiau tocmai pentru împrejurarea cea mai delicată din dragostea asta, și anume în alta situație a lui Karenin, din care pricină, legătura lor era centrul atenției publicului. Cele mai multe dintre tinerele femei care o invidiau pe Ana și care de mult erau plictisite să audă pe toți numind-o femeia perfectă, se bucurau de bănuirile lor și așteptam numai o confirmare în schimbarea opiniei publice ca să o zdrobească sub greutatea disprețului. Pregăteau chiar de pe acum pumnii de noroi cu care s-o împroaște când va sosi momentul. Majoritatea oamenilor în vârstă și cei suspuși erau nemulțumiți de scandalul care se pregătea în sânul societății. Mama lui Vronski, aflând de aventura fiului său, fusese mulțumită la început. În primul rând pentru că, după părerea ei, nimic nu dădea mai mult lustru unui tânăr strălucit decât o legătură în, în alta societate. Și în al doilea rând, fiindcă Ana Karenina, care îi plăcuse atâta și vorbise atât de mult despre băiatul său, era totuși, după cum vedea acum, la fel cu toate femeile frumoase și adulate. Dar în ultima vreme, contesa Vronski aflase că fiul său refuzase o situație importantă pentru cariera lui, numai ca să rămână la regiment și să urmeze astfel întâlnirile cu Ana Karenina, lucru ce nemulțumise pe unele persoane suspuse, ceea ce o făcu să-și schimbe părerea. De alti minteri, nu-i plăcea nici faptul că, după cât aflase, nu era vorba de o relațiune mondenă, strălucită și grațioasă pe care ar fi aprobat-o, ci un fel de pasiune verteriană, năprasnică, care ar putea să-l împingă la cine știe ce nebunie. Nu-l mai văzuse de când plecase pe neașteptate din Moscova și acum îi trimise vorbă prin fiul său cel mai mare să vină la dânsa. Fiul cel mare era și el nemulțumit de fratele lui. Nu judeca ce fel de dragoste era aceea, mare sau mică, pătimașă sau potolită, vinovată ori nu. El însuși, tată de copii, întreținea o dansatoare și de aceea era îngăduitor în această privință. Știa însă că o asemenea dragoste nu plăcea în cercul unde era important să placă și de aceea nu aproba purtarea fratelui său. În afară de ocupațiile lui în legătură cu serviciul și cu mondenitățile, Vronski mai avea și pasiunea cailor. În anul acela, se organiza organizaseră pentru ofițeri alergări de cai cu obstacole. Vronski se înscrisese la alergări, își cumpărase o iapă englezească pur sânge, și, în ciuda dragostei, era foarte pasionat, cu toate că nu arăta, de alergările care urmau să aibă loc. Aceste două pasiuni nu se stingereau una pe alta. Din Vronski avea nevoie de o ocupație pasionantă, independentă de dragoste care să-l învioreze și să-l odihnească după emoțiile ce-l tulburau prea mult. Capitolul 19 În ziua alergăilor de la Krasnoieselo, Vronski se duse la popotă mai devreme decât de obicei ca să-și mănânce biftecul. Nu trebuia să se stăpânească prea mult de la mâncare, fiindcă avea greutatea reglementară exact patru puduri și jumătate, dar nici nu trebuia să se îngrașe. De aceea se fărea de făinoase și de dulciuri. Cure din gota deschiată peste ca albă, stătea rezemat cu coatele de masă și aștepta biftecul comandat, uitându-se într-un roman francuzesc așezat pe farfurie. Se prefăcea că citește, numai ca să nu stea de vorbă cu ofițerii care intrau și ieșau și medita. Se gândea că Ana îi făgăduise o întâlnire în ziua aceea, după alergări. Nu păzuse însă de trei zile... Și cum între timp se întorsese bărbatul său din străinătate, nu știa dacă mai era cu putință ori nu și n-avea cum să afle. O văzuse ultima dată la vila verei sale beții. El frecventa cât putea mai rar vila soților carenii, dar acum vrea să se ducă acolo și echipzvia cum să facă. Am să-i spun, bineînțeles, că beții m-a trimis-o întreb dacă vine la curse. Firește, o să mă duc. Hotărâi el ridicându-și ochii de pe carte, și atât de viu și închipui fericirea revederii, că îi se lumină fața de bucurie. Trimite la mine acasă vorbă să înhame repede trei cai la trăsură, spuse Vronski servitorului, care aduse a biftecul pe o tavă fierbinte de argint. Apoi, trăgând tava spre dânsul, începu să mănânce.